Васильки, нагідки, Жовтий дрог і жовті головаті соняшники. Праворуч від дворіт розташувались комори, Повітки, стайні з колесом, Настромленим на жердину. На цьому колесі чорніє величезне гніздо бусла, З якого виглядають довгоносі З довгими шиями бусленята, Очікуючи матір, що походжає по той бік горені У високій прибережній траві. Підстріхи комор із підстріх Писком снують ластівки й горобці, які спритно хапають усяку кунську і кумашню, що виграє на сонці, і несуть своїм горлатим і ненажерливим дітям. А за ними, ховаючись у зелені, вінничий калачиків, що подекуди устелили двір, пильно стежить сірий з білими грудьми кіт, якого можна було прийняти і зовсім за мертвого, коли б часом не блискали зелені його фосфоричні очі та не ворушився кінчик зрадницького хвоста. Осторонь від усього-цього, в затінку, під повідкою, де сидів сам Омелько із сім'єю і декотрими із сусідів, лежав, витягши передні лапи, друг дому, кудлати Рябко, надзвичайно розумний пес, про якого Омелько не раз бувало казав гостям, «Такий розумний собака, такий розумний, тільки що очи наша не знає». Рябко, постукуючи своїм кудлатиму реп'яха хвостом по землі, здавалось уважно слухав, що говорилось під повідкою, і виявляв на своєму собачому обличчі жваву радість, коли Омелько розповідав про щось, як йому здавалося веселе. А старий Омелько, сивий, з сивими підрізаними над верхній губою вусами, підрізаними для того, щоб вони, Гаспинські вуса, йому, Омелькові, Шевцеві, не заважали брати в зуби дратву. Омелько, сидячи під повідкою на маленькому треногому дзиглику і постукуючи шилом об чобіт і колодку, що лежала в нього на колінах, шив козацький чобіт і весело просторікував, допікаючи, очевидно, одному високому, з блідим, виснаженим обличчям парубкові, який сидів верхи на голоблі якого ж біса ви там друкуєте у вашій друкарні? допитувався Омелько, проселяючи дратву в прокол, зроблений шилом. Та книжки, дядьку, друкуємо, відповів усміхаючись парубок. Які там книжки? Всякі, дядьку. О, о ва, от сказав, усякі. Книга це не чобіт. От я так усякі чоботи шию. І козацькі, здоровенні, і дитячі маленькі. Все одно це буде чобіт. «А книги? Небоже, гай-гай, буває книга добра, православна, буває і погана католицька. Ось воно як. Вертоград словесний друкуємо. Ну, коли вертоград, то це що-небудь добре. Та ще лісницу духовною». Трохи осторонь від цих співбесідників біля складеного з чотирьох цеглин маленького горна сидів молодий вусань. Він тримав над вогнем велику залізну ложку з дерев'яним держаком де він розтоплював свинець у лості для лиття куль. На колінах у вусаня лежала формочка для куль, щось схоже на обрубані ножиці, і тут же стояла миска з водою, в якій мали охолоджуватись кулі. Нагрівши залізну ложку і розтопивши свинець, він, перехрестившись, почав наливати його у формочку. Вода у мисті хлюпнула, то куля впала у воду. «Перша куля воєм'я отця...» Урочисто промовив Вусань. «Амінь!» – підтвердив Омелько, моргнувши усом. Молодий парубок, котрий розповідав, які книги вони друкують в Острозькій друкарні, підійшов до Вусаня, щоб подивитись на лиття куль. Підійшов і зацікавився цим ділом рябко, і, помахуючи хвостом, почав обнюхувати миску. «Друга куля во ім'я сина!» – сказав далі Вусань. «Ще амінь!» – підтвердив Омелько. «Третя куля во ім'я Духа Святого!» Вусань перебрав усіх відомих йому святих, і Богородицю, і Покрову окремої, і п'ятінку, П'ятінкою, і, і Миколою, Івана Головосіку і Святого Юрка, і усім їм відлив по кулі. «А добрячі кулі?» – спитав молодий парубок, виловивши з води одну кулю і роздивляючись її. «Добрячі, брати, такі добрячі, що в саме око битимуть», – усміхнувся Вусань. «А вже ж!» і свинець добряче усміхнувся собі Парубок. «Свинець! Учений! Письменний!» «Як письменний?» – здивувався Амельковий, маючи з рота дратку. «А таке письменний, дядько!» – загадково посміхався Парубок. Цим свинцем польські книги друкували. Парубок витяг з кишені кілька чорних смужок і показав їх на долоні старому Амелькові. То були друкарські літери. Молодий високий Парубок,